דברי הימים ב', פרק ה'. ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה לבית אדוני. ויבא שלמה את קודשי דוד אביו, ואת הכסף, ואת הזהב, ואת כל הכלים נתן בעוצרות בית האלוהים. אז יקהל שלמה את זקני ישראל, ואת כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל ירושלים.